Саме на цю розмову наскочив Роман. Слухай романа, що я тобі казатиму, озвався до його батька гнівно. Годі вже панувати. Або берись за роботи, або йди собі, куди знаєш. То що? І піду, відказав Роман так спокійно, мов це йому байдуже було. Піду в город Там собі швидше службу знайду. Як розвеличались, обійдемося без вас. Повернувся, та й із хати. Він цього сподівався, що таки Денис колись під'юдить батька вигнати його. Він певний, будь-що батько це говорив з направи. Ну, та не таке вже воно і лихо. Піде в город, продасть там сало. Поживе трохи, поки службу знайде. А коли не знайде, ну, там видно буде, що робити». Але Денис на тому не перестав. Мав на Романа велике пересердя і за сало, і за пропащі три карбованці. Пішов до струка та до кума терешка Тонконоженка і розказав йому все, що думав про Романа. Тоді втрьох заходились його сочити. Куди той не піде, то все якийсь із їх на його оком накидає, пасе. Батько ж Зіньком нічого про це не знали, бо зверів Денис не казати їм про це. Днів через два Роман пішов у город. Так зібрався і пішов, що сім'я й не знала про це. Ні з ким не попрощався навіть з матір'ю. У непевних Денисових поглядах він бачив, що Денис думає за сало на його. Боявся, щоб не присочив. А тепер пішов нишком. Думав, що вже буде і в городі, поки дома побачить, що його нема. Але три його вороги за малим неназерці ходили за ним ці дні. І Струк таки присочив його, як він подався з дому. Зараз кинувся до Дениса. Ще Роман тільки виходив із села, а вже вони трьох пробігши манівцями, сиділи біля дороги в кущах у байрачку. Недовго й дожидалась. Іде Роман та просто в байрачок. Двоє зостались там, де сиділи, а струп поплазував обережно поміж кущами слідком з романом. Він був стрілець, то звик по лісах до звіря підкрадатись. Роман ішов сміло, не боячись нічого, струк рачкував за їм здалека. Ось Роман спинився, озирнувся. Нікого не побачив. Положив долі свою турбу і почав откидати хмиз от печерки. Подкидав, і витяг щось велике. Строк догадався, що це сало, і мерщий метнувся до своїх. Вони заховались на доброму місці. Романові неминуче, треба було проз'їх іти, бо вони сиділи аж на тому краю байрачка, що до города. Роман вийшов з байраку на шлях, Знову озирнувся туди-сюди. Нікого когісенько нема. Тоді швидко пішов у город. Троє товаришів незабаром почули його ходу, от уже й видко його. Іде, і щось мугичі собі підніс. Сало на плечах. Одним скоком вони стали кров його. Роман спинився вражений, і одну мить з несподіванки не знав, що робити. — А куди це ти, Романа, сало несеш? — спитався глузуючий Денис. — Може тобі пособити? Здоровенний Романів кулак вдарив Дениса по уху, що аж каганці тому засвітились. Денис поточився, трохи не впав, а Роман, тим часом кинувши сало, побіг шляхом. Очманівши від кулака, Денис на мить спинився, не розуміючи, що сталося. Але зараз же побачив. Попереду біг Роман, а за ним дуже близько Струк, а трохи віддалік Терешко. Денис кинувся за ними. Але Роман добре бігав і незабаром далеко покинув назад себе і Терешка, і Дениса. Тільки Струк гнався за ним близько, зігнувшись наперед усім своїм довгим тілом, закидаючи назад швидкі цибаті ноги. Він розпалився. Так він колись біг за вовком підстреленим, ніколи була друга рушницю набити, щоб стрельнути, і він напружував всю силу, щоб наздогнати закривавленого звіра і добити з рук.